Нагло якась дивна сила прикувала мої ноги до землі. Руками я заслонив спершу очі, потім кулаками став бити себе по чолі. Хотів розів'яти затміння, котре в ці хвилі насунуло на мій мозок, аби вбити правду, що станула мені перед очима. Бо нагло видалось мені, що мої товариші щезли і якісь дивні марва вищирили очі на мене. І наразі якесь шалене бажання огорнуло мене. «Упасти, впасти, впасти трупом на місці, або скочити у провалля, убити, розтоптати цього черва, що ім'яє йому свідомість. Я стану над берегом обрива і дивлюся в глибину, повиту сірою мрякою. Сто кроків під моїми ногами спить біла, скублена, застигла мла. Біле ложе з великими, круглими, м'якими подушками. Це біле ложе манить мене до себе. Так манить. Але ні. Як зоветься та сила?» Залізним бланцом скувала мене ззаду і не пускає. О, ні, життя не має ціни для мене. Кажеться, в касті вони за сімома горами, за сімома ріками. Та вони десь так далеко, за таким океаном, що йому ні кінця, ні краю немає. Там вони обоє. Та проте я ж тут їх чую. Чую маленьку ручку за собою на шиї. Тепер ця ручка вже більша. Я ж її два роки не видів. Дві стоти. Ні, я мушу жити. Відвертаюся від безодні і довкола корчу, скачу, скачу. Га-га, я скачу. Нараз Добровський кинув дикий проклін. Опісля став позирати із дивним глумом на товаришів. Зареготався і крикнув. «Он воно як? Панове, я бачу, що ви гуляєте? Ха-ха-ха. Ось чого вам закортілося? Ну, ні в року. Значить, до танцю треба, звісно, музики. Я вам заграю на цимбалах». Став несамовито кламцати і скриготати зубами. Оця музика Добровського рилася островожені серця товаришів, як диявольський глум, і нагадувала їм смерть. «Перестань!» – закликав Ніколич. Добровський пригадав собі, як колись аранжував танці на балах. Усміхнувся, як усміхається смерть, і запитав. «Невже ж ми останні, щоб на нашій забаві бути без аранжера? Ба, а де ж наші дами? Невже нам гулять без дам?» Уявім собі, панове, скільки балів відбувається тепер на світі, який ми давно покинули. Скільки розкішних дам крутиться в цьому менті на те, щоб марно прогуляти своє життя. А ми тут гуляємо, щоб наше життя назад вигуляти. Напружимо нашу хору уяву, схильну тепер і так дуже скоро до привідів і галюцинацій. І не один із нас матиме, може, забаву з чудовою дамою. Ха-ха-ха. Доброзький, ти, здається, збожеволів, пробормотів понурим голосом Сабо. «Може бути, та я вам одно скажу. Ви всі збожеволюєте, лише я сам заховаю ясний розум, бо в мене, здається, надто твердий череп на такі тонкості, як видіння й божевілля. Це мені дуже прикро. Ви, може, побачите, бали дами очима, а я, здається, тільки душею. Однак очима душі я більше побачу від вас». Замовки глянув далеко перед себе. Стояв хвилину задуманий, опісля говорив. «Не боюся нічого. Та не розумію, чому ця мертва тиша кругом нас і ваша мовчанка мене чогось бентежить. Усе здається мені, що серед цієї заклятої тиші нагло щось блисне і вдарить як грім. І вб'єш Трансінгера за те, що він стоїть такий байдужий. Вас за те, що ви такі сумні. Мене за те, що я сміюся. Отже, доки в мене ще трошки сили, мушу забалакувати ці дивні почування в собі». Я у своєму нужденному житті дуже мало говорив, та тепер, супроти обличчя смерті, чую потребу поговорити трошки. Буду словами полокати свою душу і балакати, балакати, кричати і сміятися. Ха-ха-ха. Та й маю я дещо сказати світові за себе і за вас. Панове, більше доброго тону, більше елеганції, не позирайте так з-під лоба, як темна ніч». Хайдами вичитають із ваших усміхнених мін, що ви хочете засипати їх компліментами. Показував товаришам елеганцію і граціозність танцю. А Дивна суперечність між його добірними салоновими рухами і між його обшарпаними прудними латами, покритими снігом і засохлою кров'ю. якби вони були у світі життя і сонця, то може було б дивно глянути, як його уста, все складені до іронії і глуму, ціло його запали, й зелене лице із довгою, розчихраною, рижею бородою і з вусами, наче дві розмикані мітли, салкувалися виразити приємно, солодку і готову до компліментів міну салонового льва. «Панове, ви причепурилися непобаливому. Не маєте поняття про хист, як чим подобатися дамам і як їхнє серце здобувати? Де ваші лікери? Де ваші фраки? Де ваші гладенькі, товстенькі і голені обличчя? Ви хочете своїми обідраними, обвислими лахами наслідувати фраки? А де, панове, головна річ для дам – ваше тіло?»